فإن أشتق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وشر الأمور محتثاتها فإن كل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسترم السلام الله أميري تقرأ المعزة شر الأمير. ومسلم أن أذن كورو مصنع الله ورسول أميرنا إطاعت اتمينا günahlardan çəkinmə necət tapa bilər. O, İslamı özündə saxlaya bilər kamil şəkildə. Və nə qədər tabu olsa, o, öz imanı o qədər yüksəldə bilər. Və asili isə imanı azaldır. Çox olmağın azalır. Və insan, misəlmə xüsusən, Anca Allah və Rəsuluna itaatdə Allah Subhanahu təala amir, dediyinə yerini etmələ, əmrlərini yerin yetirməkdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoluna əməl etməkdə ancaq onu özünü bilər şeytanın və təsirlərindən. Allah Subhanahu təala əmrlərinə tabolmaq vacibdir. Ancaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrlərinə vacibdir. Lakin, qəribə bir zamanda yaşayırıq. Yəni, Allah var, son əmrlərə tabi olmaq bəzi insanlara qəribə gəlir. Onlar elə bilirlər ki, bu, başqa dindir. Və ya, dinlə heç bir alaməti yoxdur. Və görür vəziyyət nə dərəcədir ki, bu qədər asili bu qədər günahlar və s. Və lakin, görürsən ki, Allah subhanatələ əmirlərinə tab olanlara fikir verirlər. Və bu da açıq aydın dəflətdə olmaqdır, tədbəxtçilikdir. Təbii ki, onlara gətirən bu haqlar səbəblər var, cahillikləri, ən böyük təxsir özlərindədir və s. Və həmçinin hətta bəzi dindallar da buna kümə edirlər ki, əhl-i sünnə var cəmayə baxsınlar. O məsələlərdən biri bizim adımızdan yalan danışırlar. Bizim, bizim başqa dür təsəvvür getirmək istəyirlər olağan zəhnində. Məsələn, qoyur ki, biz məsələn terror dəsəhdiririk. Hansı ki, biz terrorun əlihniyik və biz qəbul etmirik. Cihad adından terrorları qəbul etmirik hansı ki bəziləri allanıb, allanıb onlar verəbirlər ki, cihad edirlər, amma əslində fəsad edirlər. Və hər şey gör qəməndədir. Və biz İslamda mecbu, İslamı məcbur tətbiq eləməyə əleyinəyik. Məcbur qəbul etməyəni əleyinəyik. Hətta fikir veririk tarixə, müsəlmanlar, hətta döyüşlər, əgər bir yerə altı idilər, Oradakı əhalini məcbur edəmədilər İslamı qəbul etməyə. Hətta döyüşləmələrə çağırdılar. O da o saat hücum etmirdilər. Birinci şatda qoydular. Ya İslamı qəbul edirsiniz, heçnə etməyəcəyik, ya qalırsınız, qəbul etmirsiniz, lakin bizə cicə verəcəksiniz. Mayəndə də mal, hərif. ondan sonra deyim, imtina etsə onda döyüş. Hətta döyüş olsa belə Əgir e misal, o şəhərə alırdılarsa, onları insan əhaləni nə öldürmürdülər? Xüsusən də qadınlara toxunmurdular, qocaları toxunmurdular, keşikləri toxunmurdular dindarlara, başqa dində olan. Uşaqlara toxunmurdular, heyvanlara toxunmurdular, hətta bitkiləri toxunmurdular. Bax, İslam cihadı belə idi qa, bax. biz hakimə qarşı çıxmanı əleyh Hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Bəsələrimizi elə təsəvvür et, etdirmək istəyirlər ki, gör ki, biz dövlətin əliyinəyik. Biz səliflər dövləti qarşı çıxmalıq, hakimə qarşı çıxmalıq. Bizim məqsədimiz Allah subhanə dini yaymaqdır. Ki, insanlar yalnız Allah'ı ibadət etsinlər, onun şəriq qoşmasınlar. Bizim istəyimiz budur. Hakimiyyət, təsəl, bizim işimiz yoxdur. Biz əşsinə, kim hakimə qarşıdır, biz ona rehnəyik. Və ya məsələn, bəzlə elə şükürləşirlər ki, elə şairə yazıla ki, biz övliyaları qabulləmirik. Xeyr, biz övliyaları da qabulləyirik. Basit, kim də övliyalı? çıxır. Kim Allaha imanır, Allahdan qorxur və Allaha inanır, Allahdan qorxur. Təqvə əhli, o da övliyalıdır. Vəli sözü, Yəni, sahabinə arasında, tabinə arasında belə tanınırdıq. Təbii ki, biz indiki sufilərin övləyələrini qəbul etmirik, o cür. O cür övləyə olmaz. Ki, və ya şəhətlər qoyublar. Övləyə olmaq üçün, nəmin, yəni, 40 gün az olmasa 40 gün qəbirdə yatmasan, quyda, insanlardan kənar yaşamaysan və s. Və ya həmçik kəraməti də inkar etmirik. Bizdə ki, var, Lakin, çaşdırmaq lağın da ölməlcüzələ kəraməti. Çünki bəziləri özləri aslıq mələlcə mövcüzə eləyiblər. Hancı ki, onanca peyğəmbərlər eləyir. Hətta özləri övlü yalanına elə kəramət deyirlər, hətta onu peyğəmbərlər eləməyib. Biz sadəcə bunu deyirik. Biz nə? Bizə qarşı iddia olunur. Biz hamısı olar ki, göy ki, biz inkar edək, göy biz belə edir. Biz hamısı olar deyirik, inkar edən yoxdur. Sadəcə, şərqimiz nədədir? Biz deyirik, şəriyyət deyən kimi qədə edək məliyik. Şəriyyət çərçivəsində, şəriyyətdən kanan yoxdur. Özləri çıxırlar kanan. Bəzilər çox sağlaşıblar, bəzilər özdən xəbəri yoxdur, amma biz hər şey deyirik, sadəcə, biz deyirik, ş Şəriət necə deyib, o cür. Həmçinin, bize böhtanlardan məsələn, dör ki, bizə Ehl-i Beyti sevməliyəm. Necəyəm, bizə Ehl-i Beyti görə misəlmə görməliyəm. və Cəməyəm göre, Necəyib-i Təməyə deyib, rəhümə vəlləh, Ehl-i Beyti sevməyə, Ehl-i Sünnə və Cəməyəm əqədəsinin əsaslanından biridir. Allah səhədələ buy İnma yuridullah li-yudhibe ankum rissahlel beyt ve yutahhirakum tahyira. Bu sure ahsap 33-cü ayədir. Bu ayədə Allah Subhanahu taala bildirir ki ey əhli qadınlara müraciət elir. Deyir ki Allah Subhanahu istəyi ki sərisdən təmizləsin, bağ keçsin. Bax maraq bu ayə sözlərinin nədir olub? Lakin əhl-əbeyt əhlüsünnə və cemaat qəbul edir ki Ehl-i beyt, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellələri, həmçin Ali əbi Talib, onun ələsi, həmçin Ceaferin ələsi, Abbasın ələsi, fakirin ələsidir. Ehl-i beyt. Biz sevirik müsəlmanlar, bəcə iddiyar lilləki, gör ki biz zikir, zikrin əleyhni. Vəli, biz zikrin əleyhni, o zikir ki, ixtira olunmuş, Oğuziki nə səhabələr və peyğəmbər əsasında səhabələr hələ zikir etməzlər. Amma zikr necə yəni biz ikən eləni. Bizikil tərəfində yəlmişə. Zikrdə nə qədər ayələr var, nə qədər düsturlar var. Sadəcə zikir gəli şəriət çərçivəsində olmalıdır. Ağ kimi çatmaq yox, qışdırmaq yox, səskülən yox. Hansı məsələ məsəl onlar peştanlardan da deyirlər ki, biz ziyarətə aləhnəyik. Kim deyir ki, ziyarətə aləhnə deyilik? Əslində aləhnəyik. Biz ziyarət edirik olar, qəbrxanığı ziyarət etmək olar. Əksinə yaxşı aməllərdən biri də ziyarət etməkdir. Lakin necə eləmək? Söhbət ondan gedir. Fikirdəsiz, o şeylə ki, bizə peştan atılıb, hamsını biz deyirik əslində. Sadəcə biz deyirik şəriət çərçivəsində eləyik. Bizim fərqimiz bir İnsan öz yaxından gedib ziyarət ilə bilər. Gedəndə qəbir sandığa ümumən salam verirsən, girirsən, hansı qəbirin yanına gedirsən, məsələn, valideyn, min, babamın, dual isən onun üçün, özün üçün də salarsan, biraz əvət salam, ziyarət bu cür olur. Amma hansı qəbri səni üçün yoxdur. Onu çütmək, orada ibadət, qaha çevirmək, ona vaxtda qorşmaq Allaha, biz bunun bu naləyəni. Şərbə şəriətçi deyib ki, nə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü deyir məni dəvran belətməyin. Həçimiz görək sahabələ belətməsdilər, onun tələbələri. Əgər onun qəbilə belə olmazsa, başqalarının necə? Bu peyğəmbər sallam ürüm ki, Allah nə ilə tələsən əhl-i kitabə, olar peyğəmbərlə qəbilələrinə səməçə tikiblər. Əgər peyğəmbərlə qəbilə olmazsa, təsərrü də başqasının necə? İtiməyə Əlbəttə xeyyir. Ona görə biz sələfilər, əhl-i sünə vəl-cəmaq, ən təmiz yoldayıq, ən təmiz əqidedə, bizdə xəyanət yoxdur, çözülü yoxdur, yalan yoxdur. Biz sadiqiyyik və çalışırıq Allah subhanələ əminə və Peyğəmbər səhəsi əminə tabu olar. Və inşəəllə, onlar ki, bəftən axıllar, olan hilelər, alın bize qarşı, Axtarım bizim dəvəti daha də da möhkəmlənir. Möhkəm indi məhkəmlənəcək də inşallah Allah'ın izniylə. Allah, izni Allah Subhanahu bizim eşidib faydalananlara nə etsin. Allah Subhanahu Taala gələn günlərimizə bizə xeyirlər etsin. Allah Subhanahu Taala. O, məsəl mənası xəstədləri, çətinliklərlə, ya Rabbi onlar şəfa ver, onlara kömək ol. Allah həmçinin ölkəmizə həmçinin məmlənimizin xətdan baladan qorusun. Həmçin, ya Rəbb, meçilimizin açılmanın asılma, kömək ol, ya Rəbb, teclilə. Ya Rəbb, həmçinə deyirik ki, kim mani olur, kim səbəb olur meçilə bağlanmağına. yarab olan cezasını ver. Ya Rəbb, olan ilə cezalandırır ki, ilə xəstəlilər verir ki, olan şəfası tapılmasın bu dünyada. Ya Rəbb, həmçin bizim cəmatımızı kütləndən rəhlindən qoruy, qoruy. Allah Subhanələ, ya Rəbb, bizim dualarımızı qəbul et. Bizi dində sabit et. Qul həzəv, astaghfirullah ləyi və l قوله سبحانه ابن المستمر من كل دم استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما